Тут слова чорнокнижника полилися так, ніби він не імпровізував, а вичитував їх зі своєї топстелезної Біблії. Люди справді не перестали гристися, та мабуть ніколи й не перестануть. Не перестали мучитись, та мабуть ніколи й не перестануть. Мальованого тихого раю ніколи не буде на землі, та він і не потрібен. Про такий рай може розпотякувати лише обмежена, Наївна особа або одвертий шкурник, бо це найнікчемніше словоблудство. Майбутнє вічно буде таким же буряним і захмареним, як і минуле. Муки будуть, і горе буде, і сльози литися будуть, доки сяєтимуть очі людські, і стогін буде лунати, і сміх буде дзвеніти, доки дихатимуть груди людські. Ти дивися на світ крізь якусь туманну завісу, і на мене дивися чомусь, як на недруга свого. Останнім часом просто зухвальствуєш. Чому ти таким став? Чому? Народ, народ, народ. З ним кожен говорити, що сили пнеться. Хоть лише мудрець вести з ним здатен добру, чесну мову. Народ, народ, народ. То незбагненна сила. Багато в нього, ой, багато діла і ніколи йому скидати з тіла нахабну погань. Та настане час. Наступного дня човнокнижник навідався всього на годинку, сказав, що збирається поїхати до моря на якийсь місяць полікувати легені. І все-таки повернувся до незакінченої розмови. На життя треба дивитися просто й тверезо, без ілюзій і надмірних претензій. Все сприймати треба таким, як воно є а не таким, яким хотілось би його бачити. З молодих літ люблю я дивитися на великі людські натовпи, особливо, коли вони розливають на широких площах, то живе море, море голів, і в кожній голові свої думи, свої мрії, надії, жадання. І кожна пара очей неповторно дивиться на світ, і кожне серце прагне своїх утіх, свого щастя. І думаю я – ні. Всіх щасливими зробити не можна. Ніхто не зробить небо навіки безхмолним і чистим. Зате можна. На жаль, поки що в невеличкому куточку землі всіх зрівняти перед найвищим. Тут люди перероджуються на очах. І дивного в цьому нічого немає. Найславетніші мудреці вважали і вважають, що найвище перетворило тварину на людину. Отже, і перероджувати людей, підносити на вищий щабель розвитку – здатне лише воно. Це азбука. Ось ти на короткий час відірвався від праці, і що виходить? Ти ж на очах в'янеш. Ні, ми багато досягли. Багато зробили. Навчилися берегти сили. Здатні долати голод і холод. Марно не розпорошуємо їх. Ми проводимо активну суспільну дезінфекцію. І вже позбулися багатьох паразитів. Пожирателів обернули на творців добра, попихачів, погоничів, на тяглову силу. І то нічого, що рай не спустився на грішну землю. За тебе зладдя і несправедливості стало значно менше. Невже ти цього не бачиш? Чекаючи відповіді, чорнокнижник підвівся на ноги, пройшовся по кімнаті, зупинився біля дверей. Піду, треба збиратися. Будь розумником, гарно роби те, чого вимагають учителі. Тільки ще раз прошу, пиши без ненависті й злості, не звалюй на інших провин своїх. Книгу, яку ти чомусь називаєш чорною, залишаю в тебе, нікому не давай її, а сам все таки переглянь уважно. Сподіваюсь, що вона допоможе тобі розібратися з думками, правильно оцінити все, що з тобою трапилось. Старий поцілував мене в чоло і пішов, обережно причинивши двері. А я взяв чорну книгу. І просидів над нею до самого ранку. Читав і проходили перед очима моїми картини одна одної жахливіші. Для війни, скаженої, з дерева й металу, витворили генії зброю небувало, щоб із непрославлених з тих, що смокчуть соски, на каміння спалене полетіли мозки. На цвинтар бомба впала з високості. Залізний грім розсипався й затих, Та довго ще перекидались кості, Стривожені могутністю живих, Ображені жорстокістю живих.